Slavoslovia a 110-a, a celor sfințiți, de mulțumire pentru slujbele împărției, Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre slujba de manah le-ai dat. Când mintea de lucrurile pământești, ne-ai separat și când lipiți de tine, slavata am cântat. Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă sufletelor noastre, slujbe de diacon le-ai dat, când mintea noastră de cugetările pătimașii ai separat și sfintele lupte din războiul cu trupul să le purtăm, ne-ai învățat. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă sufletelor noastre, slujbe de preoți în veac le dat, când prin darul deosebirii duhurilor, lumina cunoștinței, Dată de Duhul Cunoștinței în noi a stat. Aleluia, Slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre slujbă arhieriască sau îngerească le dat, când prin cunoașterea legilor tale, pe drumul preasfintei trăim, cu harul tău neiluminat. Aleluia, Slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre slujbă îngerească le-ai dat, când lumina Duhului Sfânt ne-a îmbrăcat și duhurile rele, atacul împotriva noastră, l-au încetat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre slujbă de îngerea începătoriilor, ca proorocilor le-ai dat, și stihiile se le stăpânească, ca să-ți slujească, au încercat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletelor noastre... Slujba de arhanghel le dat, când cu scrierea de cărți, cu darul rugăciunii, le binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletilor noastre, slujba de îngeri ai puterilor le -ai dat, când ca apostolii și ucenicii tăi pe demoni am certat și-am alungat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletilor noastre, slujba de duhovnici le-ai dat, când ca niște ctitori de suflete, ca fiilor luminii, cu darul cunoștinței, oglinda conștiinței neluminat ale lui a ție, Tatăl nostru, te-i și mulțumim, fiindcă sufletelor noastre, slujbe de fia a împărăției tale le dat, când să agonisească suflete, pentru lumea cea ce au lucrat.